Nga e buhurërja radiallahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Një njëri, i cili ja kishtë ngarkuar vetës disa mëkatet të më dha, kura në shtratin e vdekes u thatë djemëve të vetë. Kur të vdes, më digni, e pastaj më shtypni dhe më hidhni hiri në detë, se pasha Allahun, nësa i më merë në dorë, do të më dënoj ashtu si askënd më parë. Dhe djemët e bënë atë që u thajë ati. Pastaj, Allahu i fatokos. Nxirrë atë që ke marr dhe njeriu duk aty para Allahut. Allahu tha: "Ç'të shty u ta bësh atë gjë?" Njeriu tha: "Frika prej Teje o Zoti im." Për këtë shkak Allahu e tha li atë. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga jameaambret.com.